«Можна піднятися в мій номер», – просто сказала Зоряна. І, попрощавшись з фрау Магдою і Розенбергом, попрямувала до виходу. Отакої, розгублено вимовив Розенберг. «А як ти гадаєш, Магдо, чому вона так відверто діє?» «Мабуть, хоче продемонструвати свою близькість до верхівки Рейху». Нічого, смердюча слов'янко, ми ще поквитаємось. Ти не відпровадиш мене до машини, Альфреде, мені час до дітей. Зоряна і Гебельс мовчки їхали ліфтом. Однак зоряні вчувався голос і обрікся Єфта перед Господом таким обітом. Якщо ти віддаси синів Амона мені в руки то хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь побідно від синів Амона, той буде Господові, і я принесу його на все спалення. Потім вони йшли довгим коридором готелю, і голос звучав все голосніше. І вдвигнувся Єфта на синів Амона, воювати з ними. І видав їх Господь йому в руки, і він громив їх від Ароеру до Мінніту через двадцять міст і аж до Авелкераміму. От так покорилися сини Амона перед синами Ізраїля. В номері Зоряна дуже повільно ніби у вісні роздягалася. А голос все звучав. І це був голос батька. Повертався Єфта у Міцлу додому. Аж ось дочка його виходить йому на з бубнами і танцями. Була ж вона в нього єдина, не було в нього опрічнеї ні сина, ні дочки. Мюнхен, жовтень 1933 року, відріздва Христового. Негуманно не мати шпигунів, бо один шпигун збереже цілу армію. Сунь-Дзи. Шосте століття до Різдва Христового. Розгалужена колись розвідувальна мережа ОУН в Європі почала рідішити. То там, то тут поліція і спецслужби викривали резидентури. Тому, коли батько повідомив через зв'язкового, що в Мюнхені відкривається нова явка, Зоряна кинула усі справи в Берліні і полетіла туди. Новою мюнхенською конспіративною квартирою була майстерня художника Дідуха – кремезного, невеликого зросту хлопця з фронтуватими вусиками. Поки він готував каву, Зоряна розглядала його картини, розвішені по стінах. На них були зображені переважно оголені натурниці, усі чомусь пишнотіли з великими грудями, з моршками жиру на животі і товстими стегнами. У куті стояв почорнілий сніп пшениці. Коли з'явився дідух з горнятками кави, зоряна сиділа на впочупці і уважно розглядала чорну солому. «Це і є дідух?» запитала вона, сміючись. «Так, Фрекен, це і є той самий дідух, що стояв колись на різдвохристову в кожній українській хаті», відповів художник і підніс їй духмяне горнятко. «Аж поки католики не ввели моди на ялинку, цілковито чужу нашій народній традиції». «А чому ви смієтесь, Фрекен?» «Бо ніяк не можу второпити. Дідуха назвали на вашу честь, чи навпаки?» – сказала Зоряна із задоволенням, п'ючи маленькими ковтками каву.